بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله قد يحببكم الله ويغفر لكم زنوبكم والله غفور الرحيم فأوليه السيد السورة على إمران كيب او غویا نو ته توحید ته مسالې او جوابو شبېد نثاراو قدریو طریقو سره اول جواب چې دا ابن تقی بانه باندې تاسو نه کویږي دویم جواب چې دا اساسو ده ځان نه کړي او دریم جواب درېم جواب څنګه دنو تفصيلي د دل تنکاو اولیو تر مسلې توحید بیان اولا اول مسلې توحید بیا څنګه دنو تفصيلي تاریخي تر علی السلام عجزین توحید مسله بیان کړه او وی وی چې بایکار ټکی د د منکرینونو او نو توحید باور محکم شي توحید باور چې کنه هغه مزبوط شي نو مخ کې بایکار ذکر کو لا اله نو الله او سیکمنه الا الله ذکر کئ چه کو لن کنتم تحبون الله او ذ الا الله ذکر کئ دغیب اتباع د پ غمبر ته د کافر نه چې د با کارټوکوو نو الله زار ته د نبی, علیہ نبی علیہ اسلام به ارتبا میلو شي د دا غمه کوه چې زما به بیاکوو کې ستا الله دی ته نبی نبییر سلامات اوسلام په تابدارې غې محکم شه او فاغې روان شه مینهتابداری واړي په سړې په الله باندې سوال سوال رستي کې چې نبی عليه السلام تاويداري وکي او د نبی عليه السلام تاويداري په هر کار کې په आवाज صرف جماعت کینا په غم کې په خادایي کې په سیاست کې داراني کمدنو په بازار کې په مقبره کې او په پارلیمنت او کچارای کې هرڅه کې د نبی علی السلام تعهداری وي چې د نبی علی السلام تعهداریو کې نو الله بدربان نیمشې نه نه الله بدر سرامین او کې یو حبيب کوم الله سمره لوی انعام دې هوا او تا کتا سینه کوي دا الله تعالی نما پس راشي یو حب کوم الله انبو کتاب تعالی او په کتاب ست ګرون او الله <سؤال> رے بخونکے مہربان ورطو آیا او من اید اللہ او دے پیغمبر کواوڑ ایدل دی ندی کافر سو فائن الله لابد بل کافرین ویعقین اللہ من نکی دے کافران سرا او سے تفسیر سرا جواب شورو کو کتا سوایی چه من خمین اللہ سرا دا او دے نیکان تازیم کو تازیم کی وی خدای توفتا نرسائی چه ویداز خدای زید دے پا مینہ کی ویدی چ بیاو تاسو په دې دی واي راځه چې راځنا تابع وګورای دي صلی الله علیه چې مور پیدا شوه وا او د مې تعقيده وا او د مور تعقيده وا بیا وګورا چې کوم بچي چې اغه دی صلی د پیدایځ زیر ورکاو اغه څنګه پیدا شوه چې احی علیه السلام دې او بیا پس دا غوړه چې ایصال السلام څنګه پیدا شو نو ابنیت د الله دی وګوره کوم ځای نه راځي او دا غ میشنو ګورئ چې کار دا هغه سره د لایل ذکر کوي په ابدیت دي صلی الله چې هغه باند او نختي ذکر کوي د ابدیت دي صلی الله علیه و سلم او د ټول خاندان اجیبی الله ته ذکر کوي چې دا غي ټول خاندان الله تعالی یقینا اللہ قفتر و او نوح علیہ السلام او ابراهیم والا او دی امران والا علال عالمین داغ وقت و خلکو اولاد و زنی دی دی دو زنونا و چی اولادی نوح وقت دی نی و اللہ سمیون علیم اللہ دی وریدون که پویزار اول ابراهیم علیہ السلام دا مور دا پیدایش کس کران فا آغا کی چی ویلو خوزی دی امران ورابمی یقینا ما منلوی قال راغا چې وګړو کې زما کی وی امید پیدا شو یو الله کو چې بچي میوشینو واستا وي نسر سره ستاره د خدمت په کوي محرران آزاد آزاد خدمت کول چې چې غلامی خدمت شي کوله فتقبل قبولی که زمانا او ګوردي سلام نیاوي انکا انت سمولاليم يقين الله تي يوريد الك فوزاد فَلَمَّا وَزَاتَهَا وَارْكَلَيْ چوي زګول دیلارا قالت نوي ويوربمي يقينا واكو زيول دي جناي ما خو يلک کوي د دین خدمت پاوکي را خو جناي را الله کو پي پاغه باندې چري زيولي وليست ذکرك لنسا او نري الک لک دي جناه غنطا چدي کومغتهو نابشان دي جنا نو چدي له کوم ورک پيشو واي ني سميتو ماريام نمي ولکي دارې بیا وګرځي او دا د پلان کوونکو نه او دا د پلان کوره پلان کو پلان کو کیږي نمونه درته او دا چې کندر صاحب پلان نومونکي خود دې نکمې هم کې کې د پلان اور دې نکو او نو سي ټول نومونه یو محمد بن محمد بن محمد احمد بن احمد بن احمد عمر بن عمر شان دي دا زمونږ د پلان کې دې د پلان کې دې او خلکو کوم دي په کې خدا صالحه <سؤال> پلار دی او اي ني سمه توه او یقینا المارنم کې خدل المريم مونږه ورسنګ دي دا نه چا ولا چې کندونو ستاله ولا یو شان جنم کیږي کړه رب شان جنم کیږي کله جو مخاهم کیږي کله ګل او کله خیالې کیږي اجازه شروع مونږ دي سم مونږه دا چې کارو خوشاله سرکاري کنه کله وی ډیرانه له کلو ګنده ده دا له کار کتلې او اي مريم او یقینا نمیک خدای لیدار مریم و انی ویزها دینې کې دا گنی دا شان دوا او ډیر موده پس چې کومنه دالو چې وې وا ډیر موده پس او د دې منښت کړي وا چې خدای را لغا کنه زوبې دل لور کوما خدای ولا ور او د بیا د زینو ګڑی چې دیوال د خطلې او دا چې کومنه اسمان بیا پر د زبان دی او دا جوړول کیه غا ګول نو وی الله چې شیطان نه پناه واه شی شیطان زمو پرځوی مسلط نشي روبچيني مسلط نشي او بجينه يبا نه کوي وي روي ذواب يقين ان ز پنا هو دل ربا تابانه اولاد دل ر شيطان رشي شينا من قبول کړه الله دل ر قبول کړه دل دی رب دي قبله اول خيستبانه خيست قبله اول یعنی شي کمکار امور غفت و نه حق کار شي الله واغستو او لو ي قدن په کلي ديني ماحول کې لو ي دا نګینی چې زور زور نویدل او بس غره بارو پار می چرګ غینی دا څه خبره ده خلکو څه نه ځنه چې باسو د ماشوم چې د کال تر کی کوم په کال کې کینې دی په میاںشک کولا چې میاںشک کومه کړ نو به د پښتکه کولا او چې پښتکه کومه کړ به د فارس کې کولا نو بیا زرو سده یې تراسه لگاو دا خو بیا د مریم د پیدایښ نه یو لوی معجزہ دا خو تاسو معجزہ معجزہ وجودم زور زور لویږي او غره دی دا په یادو پیدایښت نه ویلو معجزن بیا دغه تراسلګو چې لکه جې اټشین فریا خام ما کوم چې څنګه لویږي هغه شان ته لویدا خو ترقيه او لویو تربيته په دینی ماحول کې شهودا مطلب ده واهم بتان باتن حسنا او لویه قر دین رب الله رب الذبول او لوخس تبعنه او ذموار الله د ذمور زکریا لرا زکر او ذموار اور واری وای دنه شوبدی باندې ز کریا علیہ السلام کوټه گئے نو بیا به منځ سره قران به موسومه میوي بوي ورته یو ماریه می یاد چرتن دي د ماریم اولنا خبر اداوه شي خبر ز ګول نو داوي قالت هو الله داردا الله طرفنا اوس خبر زګه می مرته د کندل کویدلې یو دغه کول کې ته دونور کوی هو من عند الله داردا طرف دی ان الله یعزکم ایه شایقنا الله رذیور کی آچلتی رازول کی پریمان دا کریاله اسلامي چې دی له به موسم ورکنه مالوم به موسم راګنن هোনালګه دا زکریا دا کو کی دعا او دا کریاله اسلام طرف خپل نام ای و رب می را کی مال رب چې پاک خپل طرف پاک پخ د دین لپاره دانه چې بچی غوړ کټه غوړ نورست بیاوی سانګان دی نو کټه سندکی کینا کټه خوږ غټی کینا خود شي کله دې تا کو ګټه ونه خو چې څنګه به شانډا شو تپا کووال ذريات ان تو يبا انك سميو ادوا يقينا الله قبل ان کې د دعا فرادت الملائکانو واسطه د فرشتو او دیوالو دو چې دعا وختله کوټه کوي کې مونږ کو دعا کولا يقينا لا ذيرذر کې تا ته يو يا په احيا باندې چې یا کوم کې دې الله له طرفا یعنی در ایسیٰ علیہ السلام زیر براوڑی و سیدن او مشربدین کی و حصورا او پاک باز شہورس شہورس پرس پنوی حصورا پاک باز سرد طاقتنا بوادن کئی و من السالحین او پاک در پیغمبران او پیغمبر در نیکانونا نوی زکریہ علیہ السلامی ورومی انا کنلی غلام سرنگی بی مال رالد او یقینا را سیدل دیماتا گوداتو او خزم شانډ دا نوقاله الله ووی یا فرشتتی وې غذا لک تکششان به دشان به جزوان جزان کېږې باودنیبي واده بته وئ اوم د ق بړه غړی او دغ قشانتهبالله کې الله فلوماشه الله کیاوه چ را دی و کې کاه را ب نووي د وهبهې فېجاللي آیا او ګځمال لره نهخه چې دا خوشا را ندي چې زما نه ې چې ما ته فته لږې که قالانوی آیتو کان خردادا اللہ تکلیم الناس چھ خبری بانشی قول خلق سردری رضی اللہ رمضا مکر پیشارہ باندے پیشارہ با خبری کیا مطلب دلو باری او خبرو تبری سکم دنو کابون کی گی دیتا صوفیہ حالت د قبض ہوئی تا قبض ہونتے حالت بدرباندے راشی خبر دانا چھ چاڑاکی کی با چاڑاکی دل نشد دے خدا سے بھئی چھ خبض حالت بدرباندے ر لو چې کله داتې درون حالت په سړې باندې راشي په داغې نه پسه الله او خوشحالي په بندر اولې نو یاد کرا ډېر ډېر ماحول بچیت د دین جوړ کا یاد کرا ډېر ډېر او پاک بیا نواب بلاشی او لکار میزا سبا هر ټیم كويس حالت الملائکه مریم الہ سلام پاو کې چې وی مریم یقینا لا ته ور کړې او پاک کړې ور کړې داغه او خپل کو مریم اعجدی که دی ده اکه اله وی ناغیب اعجدی بل چاہتا کولا بیا او سجدی که و رکو که سرد رکو که انکو نا ورک آئی مار راکی عین چه کم خلق کوئی چې ده مسلمانان پو مجھ کے رکو وا او پو نور دننو کو رکو نو نو دی زی سر بسکی چه ورک آئی مار راکی نورو کې هم رکو وا رکو وا دل تیویلی دی ورک آئی مار ذالک من امبالغیب دا صداقت څنګه موږ نو ذکر کئ تنبییر علی السلام چې دا واقعات بیان نه معلومه شوته پیغمبر خدای نه زه قدرات الله ویلي ذالک من امبالغیب دا دې نه آشنا خبرونه د غیبونه شب وحیکوم دلر تا تا و ما کونت لده این نو ستر دی سراي ذلکون اخلامهم فاو کذلی قر ذل قل کلمنا ایهم یقبل مریم چې کوم یو د زین په ذمہواری کې د او نو دی سره چې کله تیې خبرري کولی تی یختسیمون چې تیز خبرري کوی اس حالت المی کاپ او کې چېغوی پشتومرې یقیان لا زیره در کې تعط کلمت منه پ اوپصله سپل طرف نام تعله اوصله ده چې نوم دغې مسی ال مسیحو داث سلام لقبو مسی ګزی دون کې چې دجال پسې په او توحید توحید د بیان د بارو وغور او عیسی علی السلام کور نور ورټ کړي بس ګرځي دغه توحید د بیاناو ال مسیح یاغلاس را خپلونه نو عیسی علی السلام چې چوف کو نو لاس په راښتو لاس په چمن اور راښتو دجال د چمسی ہوئی نو شرک لګر دی د شرک پرول لګر او بل ور تمسیذ دی و جنوی چه ممسوح عین الیمنى تابخاستر گاج گندنو آکانی زدا ابو کراو تی دا دا انګور پوشان دی دا سی بار راو تی دا او داغه او کانا دی نزد قامتہ مسیح ہوئی یسوع نو مریم یسوع زوے دا مریم بسائر زوی تمیز تقریبا 58 مسیح کړي وجیان فی دنیا مخور اس کو دنیا او باخرت کی و منل مقربین او دنيزې کله شو نه الله تا ووکلم الناس فالمهل وکلا او خبر وکي څوک سره فیک کیوب ګوډا توکي یعدا ولذير ورکی مريم لا چې دا څنګه دګي چې سره بے پلار به پیدا کوم قدرت خو خما او نور به بیا مړ کما نملمبه نا وکال ترپوخ پوخمر په ور جوان دی قامنا صالحين او د کاملونه قانونا نو وور بهله والله <سؤال> سرنګې به چې مه را بچې والله مییممسنی بشر او نهنظر صیده ما ته سړی نهفردی اوونه خپل تاالله نو الله قذاالې کومد قشانت دا یدووي مریم نهوزملله ځانی او اللهوي قذا ل فیل کوده قشانې دا سړی د سرسیدللی نه د سفای د مری بیانکله الله لکو معشي الله پیدا کې چاړه چې رادیو کې کله جې سلو کې الله د او پیداکی اللہ <سؤال> آغا سچی ارادو کی کلچ ارادو کی او قضا امرن فیصلو کی دیو کار فای نمای قل لہو کون فای کون نیاقینان ویغیت شنوشی او خواهی ودت کتاب والحکمتا او پیغمبری و نبوت وطورات والانجیل او طورات و انجیل تورات و تخی او انجیل والاور کئی ورسولن الابن اسرائیل او استاد غالی کی بدل را بس استاد جوړه یې بدل را پیغمبر بنی اسرائیل تا نو بس عیسی علی السلام پیدا شو قران خو څه کوم نو دغه نه کېږي نو بس دا چلو شو خبیا پیدا شول بیا چنویدنو څنګه بچل کوو څوک ویلا وی کولې کې به نو کولې دا خبره پیدا قران مقدس خبره ذکر کوي پیدا شو عیسی چې څنګه الله زیر ور کړو بیا لوی شو الله ولې کتاب وو څه ورکلای جېلی ول ورکو ورک پیغمبرکو نو خلکو تراغ بیانی شروع کو انی قاجتکم بیات من ربکم یقینا راول می تاسو مو جزر طرف طرف تاسو یقینا جوڑا متاسلام منت وینه د خټینا حق حیات پیر لکد شکل مارغو مارغو د شکل بجوړ کوم نو دا تعالی ویلو ګنې زیرو فټو جوڑال قران دی خداو دچا ویلو الله ویلو په دې وضعیت زال چې په موبایل کې بټو کایا دتویره لګایو شي ووځ په پټو داړو څو ګرام نه وای کایا دتویره حرام دی پیغمبر فطوره د مفتیا نو فایده پیغمبر د فطوره د بارا نصیخ نه ګرځي کایا دتویره لګای شي ګل <سؤال> مارغو فان کوفیه نزا بکېو واما نتا زما کار تر دې پوره کار زما دی جوړ به کم پکهو پکهو واما جو الودوله نشو فایو ګونو تیره باذن الله مشيبلو تر کې به کم ده الله باندې ذغ کارو او درولک ماوالا براس او, رغوم مادر برا او کوم را کوم بز چې کندنو مادر زادړو مراه او له راو خل موتا او ژوند کوم بل را, را ای بو کوم دا الله باندې او خبرو بز تاسو لرا پاغه باندې چې تاسو خړی او سټی کندنو کمدنو ذخیره کوي خپل کورونو کې چې خړلی دي چې کمدنو ساغي او چر اوزی ډرا کېو کور خفته او چرغان خلیله راځی منچپی نذابه ای موسی علیہ السلام یې دال என்ன پذسانان یاقرن په کې خ خ خلستاسو ک تا سوماندارې او راشتیا کو اونکې ب چې کوم د نو داغ سر چې مخکې زماني د تات نهولې و خلله کوم بعضلهجی او روای بهیانما رووااکول د پی پیغمبر کار پیغمبر پ غبر روا کولی نشي رووا کولو حراول کار د چا دی دی اولو حله روایخ ب بیانوم پ غمبرې بیانې روایت واللہ ھلا رواۃ ب بیان ان تاسو د جنوارې ته ورحم علیکم چاران کړي شو بتا صبح دی او راول می تاسو تنفل طرف زرفتاسو نو یریګی دا الله نو منېتما دا ان الله ربی و ربکم یقنا لا رب زما و رفس تاسو کې یکي आवाज راغو هغه وی دا لا او تاسو وای وچاو کوي دې سا و کیندو ټول خبره سرات و دا رادم مستق دا د لاما فلهه صی سامن حملکوفره اوګه چېيدي سا ان د دی نه کوپه حال د وي منن سواریل اللهڅوک د مد کومکې زما پهطرف دا, دا, دا الله باندې یعنی چې زما مدد و کې او د چا ته وورشي الله ته د پ غمبر مدد کول د پیغمبر غمبر دین مدد کول د پ د قانون مدد کول دا ذری د راع د چا الله الله ته اوې چې کم د خاتان وملګری وي د هر پیغمبر جانې ساراني چپاګي باندې فیدای او پیغمبر باندې ځان سکی قربانی وی مونږ یو کړه الحواریون ووې چې کړه هغه خاتان ملګرو دته نامون و الله یمږه مدد کوم کذ الله الدین آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په الله باندې او گواشه تو بیان د مسلمون چې کله مونږ کې خودون کې رب راي رب زمږه آمنا مڠيمان دراوळे ڤاغبان چتا ناضر كيدي و تبان الرسول اوتا يداري كدي اد پیغمبر ڤكتو ناما شاهيدين نوول گمڠا اولي گمڠا سردم واحديننا هم واحدينو بجماعت كم شمار كا چايدا مانوڠ محمد صلى الله عليه وسلم من نبي عليه السلام نو امت سر شمار كا يا اشاهديننا خلق چدي توحيد و رسالت گوالي وركي بس اغي سر عمل گيري و مكر الله دای چل جوړ کړئ سالې سلام دو واجبلو لاقوم دی سالې سلام دو واجبلو خلاف داغې دی سالې سلام دو واجبلو تدبیر جوړ کوې ای سالې سلام و سلام کوو قانون مسله کو ولا د بادشاہ خلاف کو او تبلیغ به کو دعوت ته چلاو لګیا وو نری وی چیر کو سلايه کوي فاما قارون دی تدبیر کو چلو جوړ کړئ سالې سلام دو واجبلو و الله تدبیرو کو اللہ بچ که اولو دیسال علیہ السلام اللہ بیتیسال علیہ السلام بچ کو ده این تدبیرو کو اللہ هم تدبیرو کو مکر پا پختو جو باکی خواله تک انده او پا اردو کی مکر مکر جن مکر مکار ده دو کباس تا پا پختو کی وی عربی یا پختو یا شهنی دی خنخوا پکی گی پا عربایی که مکر تدبیر تا وی دیو تر کفیه تدبیر کول منصوبه جوړاواله سجوڑاواله منسوبه نو منسوبه منصوبه منصوبا کله که منسوبه یو کله بد سی منسوبه یو څوک چې د حق خلاف منسوبه بندی کئ او منسوبي جوړی پلانینګونه سکه جوړی ادا غلط سی او څوک چې د حق د پاړه تدبیرونه سکه جوړی او منسوبات جوړی دا قرص طلبا څول د پاړه تدبیر منسوبي جوړی جو د حق دی کنه سلمکرمکرانی مکر محمود و مکر مظلوم و مکر الله محمود ابدا هو مکر الله دیشو کنه او مکر کا مکر الله او تدبیر وک الله والله خیر الماكرین الله غره تدبیر کوم کې اسکار الله او الله دا تدبیر بیان کیوس انشاء الله ربول سن تدبیر کړو دی سن تدبیر کو الله څنګه سوکو تدبیر اسکار الله او پاو کیچو الله و عیسی انی متوفیقا یا قی کمدننو زود د کوونک تاال را وارا پیو کولی یا او چې تهونکیم تاالهره ځانته رته او د کووننو بدوو کې کدوو کې س کوم او باه بمه لمم دی نو قاادې را ې نه بله جوړی قاادیانان په نکیم بله دي د قاادیانان اوس چې کمنو په کلو کې او پلاکوو کې په کالیو کې جالوو خوکی دي او پار کلی کې او په ځو کې چې کمنو دی شته او په لوټتوبانندې خلکو ته کتابونه وړړی ویرا شته چې اوسو کتابونه د وواړو ته خللوکوګو رک نه الکان کالیزیان چې ق را ش کیا کوي کاادان ځ یواقیید چی چې ساله سلام مړ دی دا یوا قییده د کاادانو چې سال سلاتتو سلام چې کمدننو مړ دی او دا یاد ووي چې اننی متفیه زه چې کمنو تا روما الله تهړی چمړوم دی اوزان تا دیو چه تو ما ورات رو یا بیا سمانه شوان چمرون دی اوزان تا دیو چه تو ما دیدی سمانه شوان او صورت نسان کی اللہ رب رضا توی بلکل انده که صریح فرمایی لی شپاگم چپارا کی آیت نمبر ایک سو ستاون یو سلو پاندستم کی اللہ وی وما قتلو ہو وما صلبو نی وجل ده نی زران کرده ده بیاد آیات پاکر کیوئی وما قتلو ہو یقینا نی ده وجل دلارا تا یقن یقینا فده خبرم مضبوط یقینو کا چه وجل نه نده نو چشو عیسا نرفاہ اللہ علیہ اللہ زان تا سکرده ده پچھت کرده ده دا قرآن تا ریحی نسوس تی آرہ اوز دا متوفیق با سمانہ کئی نو آرد آئی کی توفی چی دا نو دا دا مرک کمانا بانده نراجی دا مرک کمانا ارزای که نراجی اینی متوفیقا یو مطلب دا ده دا اخلم تالر و پورا پورا پورا پورا دی اخلم یعنی ورافعو کا الیا زال ترسکوم اوچتون برد اوچتون پورا پورا دی اخلم دا مطلب دا ده توافید و دکیدو کمانا را غلی دا قرآن کې قرآن مجید کی توافید او ده که دو پا معنه بانده را غلوه سورت اعنا عام کی اللہ رب برزت فرمائی آیت نمبر ساڈ کې شپیتم کی خواللزی اتوافاکم بیاللی آغا اللہ اخلی تاسولد شپی نو دده او ده که دل معنه دا دا او مر که دل معنه دا منگ دا شپی مدی کو چه مرشن چه سڑه مرشی انا پد ماشیندا خو جثار را پاسی جوړ استاد توار اعظم له بیا د نکاح تازه کار او توفق ار د ملويدو په مارار ځکې نه کته دو د کېدو په مارار ځی نو متوفیګه او د کومني چې ود دیتو د بود کېدو کې د سګو ما او چا ته زيدلته کمندو د خپل مقصد دا ته کمندو دو او کاغذ جوړون والسي کاري شابه د یوټي کیدو مانی رات نه راغلل او صحیح معنی څه کوم نو سکی پری یادره مطلبې دا دي اني متوفیکا یقینا مړهوم با تعالی را آئنده ور افو خیलया او وس دیو چتو ما فل حال زاد وس کوم او متوفیکا فرار واد وخت وس کوم مړ بابا لوما یعنی مړغنا بابچکیږي نه خو خپل نه ته بدلل کیږي راځي چې بیا زمګه ترا کوشکما بیا وځي کمن وسکیږي ملیگی دا مطلب دی اینیو متوفیقا یقینند جی کمدنو مروم بطالر آئند آورا فیوکی لییا او چطون دیوسو ومتوحرکا من اللذین آو پاکومتالر دار کسانو نچ انکار کرده او گر زون کے ماه کسان لگا چستا تابیداری کلی دا چستا کم تابیدار دی و آگئی گر زون کے ماه دپاس کسانو چ انکار کرده تر قیامتا تر قیامتا تر قیامتو چتی نو دی ایسا الی سلام تابیدار شوک تی آیا نو چی ایسایان ایسا الی سلام تا خدای وی نو آقا تابیدار شو کنا فرمان شو دی ایسا الی سلام صحیح تابیدار امت دی نبی علیه صلات و سلام نی چی پیغمبر وطا, وی وطا وی هم وی دی اللہ بنده وطا هم وی دام وی چی از جوانده دی او رسو با چی کننو بیاسی کی رازی او دام شوک چه ایسا علیه سلام بیا واپس را شو کلا واپس کله را شو او کم لکرد ایسا علیه سلام ملگری بی نو آغا با غالی بی او بسوی غالی او با کافرانو ضرور کی گی او طول کافران بر دنیا نسکی ختمائی نزاد آغا وقت دا خبر دا او یاد و حسنی دو امد نبی علیه سلام مراد دی و جایل اللذین طبعوکا او هر ځوونکې ما کسانو راځي تاوبداري کړی دی ستام تپاسداري کسانو نشنکار کړی تر قیامت او بیا ما ترتوبه 25 تا ستو دا نو فیصله وکوم تاسو تر میان ز پاس کیتا څوږي تلاب کو اورجا کسان چې کوفر کړی دی نو سزا او کمدی لپاره سزا ثبتا په دنیا او په آخرت کې هغه نووی دلرای څوکم دادی اورجا کسان چې مان راول دی نو پورا ور کمدی لپاره مزدوری والله او لا اولا مننه کې زالمان و سرا ذالکنه دعا له کوم دا چې کوم نو بیانوم تاسو ته دام بیانوم دې له را تاسو ته دلایل و دا ته کوم د ابی یساع علیہ الصلوحه والسلام واه ذکر الحکیم او د نسیت مضبوط نه شناسته به نو یاد حکمت نه ډک ان مساله عیسی کتا صداځ وای عیسی علیہ الصلوحه والسلام ابن الله نی نو چاز ویلې نو د پلاړ نومي سره نیمګ د توایو چې د ادم د پلار نوم څه او که توای چې پلار نيشته نه زګه اله شو زګه څه شو په بیا ادم علی سلام دبل اله شو نه پلارونه مور د خدای الله قدرت الله صرف کوي چې الله بیپلار او بیموروم پیدا کول شي الله بیپلاروم پیدا کول شي الله بیموروم پیدا کول شي خو قانون نه دی قانون ځان لې او قدرتو ځان لې نو پزنه زای کی الله قدرتو کوي عوام خبره ده قانونی اوس قدرتی په زنه زای کی کوله ده په هر چا باندې الله قدرت نه کوي اوس چې سوک مېرمانه ده چې کوله چې ګېړه په غلا در نه او بیا وي چې وې د شپې سوکاله او مالې په ګریوان کې پوکې پوکو دام د خپل قدرت اودنه دا اوسو کی شوې لري دام د خپل قدرت قدرت ځان لري او قانون ځان لري، قدرت الله په یو ځای کې ښایي، قانون هميشه د پاره، نو قانون دا دی چې د خودي اودسرې دو ميلاد نه بچيږي، پیدا کیږي او قدرت دا دی چې الله رب بغیر د دینه هم ورکول شي، نو قدرت خوده لري، قدرت څه کړ لري؟ خوده لري، عام او خلق د پاره څه څنګه غوښته قانون نه نو څو د دا پوکي داونی انما مثلی سائند الله کما سلی آدم یقینا چې کومو مثال او صفت دی صلی الله علیه و صل وسلم پیدا اج الله پهنې سپشاندې صفت د آدم نه پیدا کړو دلته خبرونه بیا ویلو لودتا کونشای کون شو علاکم ربک فیصله حق څخه منو ثابت طرف رسکانو مکی کې شک کون کنا اوسم دینه منی تمره کله مثلث شو بیان شو د اسلام شجرې نص شو وسوم دې کوم نه نکړه نکړه کینو ته را ميدان ته شي چې بل ډبټې ری شي فمن ها جگانو سوجږه جگړه سره دلیل نه وای پدی باردی سال اسلام کې منباله په زدنې شرعه تا درېلمنا ورته وای راشي تعالو راشي نو دعا وبنا او اګناکوم راو غبل موږ خپل اولاد استاد زامن او خپل زنان استاد او من با اقفالا شو تاسون با اقفالا سنما نبتا ایل فنجا اللہ نت اللہ نبی آوچه کمدنو آج زیوکو اللہ تانو بگردو لانا دا اللہ فتا رخ جنبان دی شو سوک در رخ زینی بس اللہ غر کی کام ننشورات لی دی انا آزا لہو القصص الحق یقینندار خامخا بیان کرام فالامن الہ الا اللہ آنی شہر چکمدنو الہ الله دی اللہ فائن اللہ لہو الازیز الحکیم او یقین اللہ اے خام خاضر اور حکمت والا نوکوارو رضلی و په اللہ چھے بودے و فسادیان و بانے فساد گرو قولیاء اہلالکتاب مسئلہ دا توحید سر تورا سیدلا سرد دلائلونا سرد دلائلونا بیان شوا او دا جواب د شبہاتو نوز مسله دا رسالت نبی علیہ السلام دا پیغمبرہ مسئلہ خدا پدا سے انداز بیانی نبی چه خباستونه جگمگنو ده یهودیانو ده خباستونه ده نصاراو ده منکرینو آقا پلیتای داگی بیانه چه سوق ده نبی علیه صلاح و سلام ده, ده رسالت نمنکردی نپا آقای که ده پلیتی ده ده پلیتی ده پلیتی دا ده پلیتی ده ده پلیتی ده ده ده ولی پا با قرکی یهودو تا خسابو نه یهودیان نو هغه مولا انتایبو او مولا اعتراض کی نو هغه میزاج د چاو د اعتراض نو هغه لای د اعتراض په طریقه د هغه د اعتراضو جوابونه خپل پیر چې نو پیر چې کوم باتل پر صبری نو هغه ترکو الونه چې سونکی اعتراضو کی خو سره چې څو کله خوار لړشي او یوازنی گیانی والے بس کوز او چونی او خبره ثمانه کی نه داوری ته دا بالکل په ها قوانی دین تایدم نه ها کو نه کی اوئی بس یلا دئلا حقیقت ته ندې رسیدلی بس ذات کومره خبره بس نعرف مریدان بيدو کی هر جې پیر سے چې سو پوری او میګړې نه و زمنګړ وتا نه سپا کیږي نو خلق بيدو کیږي نو دي په درو پیرانو لګي ګندګي کارکه چې کوم بي دي نه او د پیره پجامه کې څنګه نو د دین خپی وي نو دا ری په لټه خلکو د کارکه چې دا چرسی دی دا کباپي دی دا چې کمنو په خود ماین دی دا لکانې دی نو د ټول په لټه چې صبح کې دا ګندو خلکو د سکه کارکه چې خلک په دې ګند باندې وکړي شي او د حق نه خلک باندې شي نو دي الله را عزت دا غی گنداو پیرانو نسارا ژوند دا بلنګانو پیرانو بلنګانو نو دا غی پلیته الله را د ښارتی اے تیراج سی پیروسی اے تیراز نو یو ستراز نیمې ده هغه ځل له یو گندګی ده خو یې د پناو تیرازونه کړی دي راغایم ولا په گندګو کې راوړی نو پینځلس پلیته ولا سکی ذکر کئ هغه لا اول مطلب د توحید اتفاقی چراشی زوخص نوې مثلا کوم دا سه مثلا کوم چې زما او تاسو منځ کې بالکل صدا برابر دا مسئله توحید اولادی شاخونه ذکر کئ ده شرک په عبادت را دوم کئ ده شرک په صفات را دوم کئ او ده شرک په اطاعت را دوم کئ ده دریو واړو شرکونو سه کئ رات کئ اولانې خواصت قوام دغی ذکر کئ بیا داوه پر آیه نمبر 101 ک پوری وارته وایا و کتاب وانو تالو را شي را شي تاسو څنګه کې پراتی تالو له غوچ شي سر را وځت کې تالو ولونه نه کنه سر و باسي الکلمتين یو فیصله تا یو قیمتي ټاکتا الکلمتين یو فیصله تا یو خبره تا ثوام بينا وبناكم چبل کور برابر د مې زمنګو من کې ادا مسئلہ دا مسئلہ توحید کی دول انبیاء برابرو یوو بلکل یوو اللہ نابدہ اللہ چھ عبادت پا نکو الله اللہ ندیچا یواز دا اللہ عبادت پا کو دوی ولانو شرک بیش آئی صدار دا اللہ سر ایس بلاہم تیس سوق دا اللہ سری صدار نجوڑو ناول اللہ نابدہ اللہ رد شرک پل عبادت اولانو شرکبیشه رد شرکی صفات دلال صفات بیچال هم نورکو درم و لا اتخذ بازونا بازن ارباب من دون الله نبا جوری زن زمون نزنو لیار اربابن زی موارد شریعت بیدال لانا شرک پلی توات و لا اتخذ بازونا دارده یو پلیتی واد پیران قلق چوی او ملنگان پیران و رده خانقاهان والا چی و آغای پیر سبلا دداخل پا پا او د حرمت مطببه وررکي وي دداخل او د حرم د مادارې فیر س ی چې فیر ص س کوپای په سر کړي او د غ لا بلې ټ وپ ار او دا زمونږ د فیل ص وپ چې پیر څګ د ټیر په شکل پکې وغلی نو که د تیر په شکل سب وئ تاسو د فیلپرححمن م نهندلی دي که نه تییر په شانې پټکې او دن نه به کې چې د تو په یو په ریږي رنگاله کې د دې سړي په کې سردا وا ده پاره کار نه دارنګان به کې لګي دا چې جوړټلي دا د پیر څه دا دینه بغیر بل پټکي نه وي د پیر څه چې سم په هزار په پوکړې یا کسان بل په هزار ته حرام نه راووي د پیر له درجه ور کوي د خلکو حرمت نبی رسول الله چې رایا شوې نو علي رضی الله تعالی او مسلمان شویو نبي عليه السلام توئی ویجی من کو گور پیراں تو خدایا نو ویلی من کو ارباب نو ویلی چ قرآن وی تو ولایت اخز بعضنا بعضن نبی علیہ السلام وی عدی چ غی نو تاسوبو تو وی کہ بوتا نو نو تاسوبو تو وی کہ دا خوب مکمل نبی علیہ السلام ودیوم دکر ربییت تے اندر رسلے وز چې دا شرابو له سونکو کینواله شکو نه شو. بس صحیح ده یار چې تاسو موږ سره په ناروہیږي ځان لیکي. خا نو چې اوس دا کلب دا کلب سکیورټی کوي او چې تاسو له کدن بربوندی جنکای غړیږي او تد دې سکیورټی ولیکای. بلاسو موږ ډیوټي ده یار. وانه بربوندی جنکو سره تل حلال. دا خلل او حرمت ذمہ دا ده پارلیمنت لور کړی ده نور خدای تو توری که سپینی چې د کوم سړی وجل الله حرام کړی دي او دا البته حکومت موشه دا بالکل سدي حلال ویلې ویلا زموږ ډیوټي ده سوق مجال ل چرانه ټوپک غسطوکی ولی دارو ګوبیت ده دا کنه لا یتقذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله نبه جوړي زني زمنګ زون الله ځي ماوارز شريعت به د تا نه الله <سؤال> نه کوړتویې جمعه تران کورونه کڼوونه مدرسې ترونه کڼوونه تا غره به د دې د سکر لګایني ولا تخل بازنا بازن اربا مين دون الله نبه جوړي د نس منظم دي د انتهایی احتیاط وکاره په هر نو کرای کې د احتیاط وکاره شی شريعت په معاملې کې د الله د حکم مقابله کې د مولا د پیر منل د لیډر منل د اکثر منل د حرام دی او حدیث بیا جایز ویل د ربوبیت تذكروبیت دی د ربوبیت تذكر لا کیني د غیر ربوبیت او په دغه تنخا واستلم حرام دی دا وایي پرانګيانو کې او نو دا الله پرانګيانو کې باید شو چې هغه کافرانو ابو مسلمان آزادا کې به خوخي دا مسلمان دا الله به شي کنه و ينتاولوا کووارې دلدي او قولوا ان اشهد الجواشب يندى مسلمون يا كين يغاركي خود انكي يا اهل الكتاب ديمه بلتي فباطلا قتل بير سړې مکو باطلن قتل وي غونا کنه او بينه تا خوځي کو مکو ته پيشه کولی پيشه کویزه الکه دوتو اېدا پيشه سره د خدای د شريعت د سلا د دیوتا کو باطلن قتل دامت الكتاب, یا لله کتاب دو پلیتی مو باله ختل پهته ابراه مله السلام پانې او حنیفیت پرې خود دی او اوغ یو ود اوو نسترانی نو دا اوس په ختل نو یو ابراهیم مله السلام کله تیر شوي دی او یو وود د نصرانیت کوم ل دیهغې کومځای وو خدا پیر به باتر دته دوه پته نه خو بس ل نو و محما ما و و دا لوی ځوان چې کله دا چې چالو کو دا چې چالو کو دا چې وګورئ نماز وي مای د لوی ځوان چې دا, دا خبرې کولی نه نماز او وحیندا دا ته جمع کوم واي هغه وي ا سمېدا وې پیغمبر ته کې چاته کې وی ته کې نو چې پیغمبر ته نو ما د د پیغمبر, دا دا پیغمبر السلام نو کو مخکی پېټا په ناروستو نیمه پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و پیغمبر منيہ قاتل ني وی نه نه غلط شو مخکې و تینا ځال نه نو ځا د پیر پیر تاب کې دا کار دي یال الكتاب همت ها جون في ابراهيم تاسو له جګل کوی مبارک ابراهيم کې هغه د نازل شې تورات او انجیل مګر پس د ابراهيم نه دمردا قل نه کار نه ها ان تم تاسو دمره بیکارهي ها ان تم تاسو تا خبردار تاسو دمره بیکارهي ها جئتم چې تاسو دلیل نو واي په هر څه بار کی چې تاسو لر پاره کیسه دلیل شته د یسوع علی السلام د موسی علی السلام بار کی د سر سنه سېلم د دې دین بار کی د سر سنه شته دوی ابراهيم بار کی ته فرستیل نو ولې کې چې او الله پوېږي او تاسو نه نو ابراہیم یهودیوانا پی رنگے فلاکن کانا حنیفا مسلما فاغو چکندنو حنيفا یکی او اللہ غارک خود انکی اللہ تا فما کانا من المشرکین آنو د دا مشرکانو نام ان اولا ناسب ابراہیم یقینا نزدی ابراہیم تا نزدی د خلق و نزدی پر کے ابراہیم تا آغا کسان دی چتاب داری کردی ابراہیم ابراہیم نوم دی آغا سوکوالیچی دی ابراہ دا ارو یو وقت که باطل پارز غوط خلق زان تسکی راکا گی دا سخاط دا سخاط و گوڑای چی وقتی سخایی او د شومی پوری جوبانی چی کمدنو چی تابیو سخایی اگه بی دا دیوبندیت سن نوم لی دی شرمی گیم چې د دا قبرو می می جاوری دی سن دیوبندیت نوم اخلی دا دیوبندیت نوم دی متبید سنت سکی واخلی د توحید پر چارکون کنی سکی وخري سات په د سړ په ګړې چې کمندنو او یو کوښت دې کمندنو سړ په ګړې ستاره وبلی په صاحبنسره سړ دې و دې کمندنو څنګه وې د زوکی د دې وبندیتو مالي خو بس مړه وړا وړا اندلاندی وودی او خپلې وودی وړا اندميان دا ته میثوک مګي چې دې وبندیت په دې ملک چا پیژندو کپې جندو چې بابا د حسین علی رحم الله تعالی سو شاګردان پدې وبندې ستوګې جنواره پاکه نبی او دا پیغمبر والذین امنوا او که سان شیوان راولده او دو درته مؤمنانو ودتوا فتم प्रेम politici د دې گمراهه کول سمو مؤمنانو یعنی غلط منګړه روایت څخه کم نه غروړي روایته کاذب مگزوبه سره د حکایات مزخرفه ونه دا کم نه دروغ د کوښلی دا راوړي او په دې باندې مسلمانانو گمراہ کی کوئی بچکنہ روایت کرا وړی شي یهودیانو بچتا وا کولا ای بچ الله منصورنا بحق نبی اخر الزمان دا وګور او دا روایت کرا وړین دا ضروب ندی ضروري دي گندنو راوړل کله چې گندنو وي په دا وسيله صاحب تا سمال لي. و فائل و پیمان و و. نو آبو ست کل غ سَمَالُ و وجهه سال لاس و اسم لل العراملي دقيله خ چا فيما و خته نوقيله قائلله بثالب دی ف اوال بثال کادرو د کا او د ک نخ نشي وقيله داضرو خبر سک راړي ظیت کوملور فكمم بیا سا قور دا چې ندار ضروح حکایات چکنن روڑی واری یوڑا لدک امی کتاب والاونا شا گمراہ کی دی تاسولا اونا گمراہ کی مگر فلزانونا اونا دی بوئیگی پا دی ازان ستاکو یا الالکتاب سالورم سالورم پلیتی دا اللہ دایا چنون انکار و قرآن وطوئی بیل قرآن قرآن برا تنوائی یا الالکتاب اے کتاب والا اول انکار کوئی دایا چنون او تاسو بوئ فینزم پلیتی یا الالکتاب حق و باطل گڑو اڈولو یا رب انتیجان دین خدمت کی خو تک ساکونتا کی دی ساکونتا کی دی ساکونتا کی دی ننرم خوخز ای یا الالکتابی لیمتن بسون الحق و الباطل و کتاب والاو تاسول گڑوی حق و باطل سران فتکت الحق و پتوی حق لراو تاسو پویگی فقالت وای فتمین الالکتاب شپاگم پلیتی شلون جوڑوال د مسلمانانو د خطا کول لپاره چې په کومه طریقه ولا مسلمانان د دین نه نو کومه قسم تدبیرونه جوړي اول به راشي صړی خپل سپندروبه په درسونو او په بیانونو باندې کې وي څوګ وا پس پچ کندنو هغه باندې بلې ملګې شدا چې کندنو سه شوی دې يهودي شوی دې نصراني شوی دې هله خلک وځي هله دا تمغه مولا ډاکټر څه شو راودي شو نصراني شو خو معلومیږي چې زمونږ د اسلام کې دا ښه لقب په دې دین باندې شي بازګان شي او بدګمان شي دا با یو ورځو او چټکی راوچت کی نو په ټيوي کې به وومي په نت کې به وومي په هارت کې باغه بلای او او خزان ته به خفي تکړي ټولې پانسې به ځان تا ټولې نک مې تک څه چې دی قزاقير نک تک څه بل حال نو کله یو ورځو او چټکی بل ورځو او نو دا چې کم نه نه دې لپاره کله په ان دتوب کله په فلص شي دا او س خپ ه ووي ما په د خبر تشکې کوکوو خو چونکې چونان کې للحظه دا خبره داسې نو مسلمانانو او که نه چې هغ رن په خو مولا ک او کاره تو په منل کتاب وې کو یو ډله د کتاب واللهونه ایمان را وړی په هغهه سبان دی چې ناازکی شودي په موانوبانې په سر د راځ کې اوین کارو کوي په آخر کې پاخ کې ان کاروړې شه دې چې دا مسلمانان راوږي د دین په پلي نه په خپل دین به اعتبار شي بله پالिती وه م پالिती د خپل پټای والا منی او د بل چاونه منی بس چې تاسو را په پټای کې نه دي نو بس دا به چونه منی چې تاسو په مسلک کې نه ده تاسو هم مشرب نه ده او تاسو په و په جماعت کې نه ده بل ملادر ته بغوږ نه دی او پابند دې کوم مولا د پنچري درس لاله دی واه او کا کنه په کولو د اللهم د دیو بل تنه فری دی مدا دې کوم دې نو وای چې حمص لكنه ولا اسکای حم مشربي نه بقای بل چانه ووی ور ته بکو نه اذ بل مولا تو بو نه منې بل چاته مولا نه وای بس پخپل طریقه تی غلوسیږي اضا تم رقم قلبی مان جواب وتاو په انقذ الله حات چیکند نو اغه الله نو کدام اولاد الله خبرکين پهاب هم لكنه من هم یا رب وا پرین په فکرې ولا نجان خوله فکر دې دے خوله نظريه دې دے خوله سوچ دې دے کله کله برموله حق خبرکين هم دې څون خبره کوي فلا تؤمنوا ممن يقرر ما کوئی مگر دا غچا چې تابیدار استا سود دین استا سود دین بسروانی دا غته کوي ورته وا ان الهدى هو الله یقینا هداه هغه هدايت دچاوي دا الله دی ان يتا دون دا بیا دی یو خبره ده شده دی ویلي دا چې وایي چې د بلبوله باندې نه دا چې دی وې د ګل ملابه نه مني دا دې وجه نه وای کنه چې بیا ببلته شیخ ویلې شي شی بیا ببلته سابق څه پکړي شي ویلې شي او تاسو له څنګه را جذر کړئ شې دا دغه درجه بیا نور لم سکړي شي تاسو له لوی فضیلت در کړئ شې بیا ودا فضیلت بل چاله سکړي شي ورکړي شي او دام کې دي شي چې تاسو ته مولایې څه وو شي خو اي چې خپو یيږي نبی آب بلرز تا دا خبر او پتاسکی دلیل کی مو آیا و تا مو آیا و تا تا خبر او پتاسکی دلیل کی نو جواب و تاو کا فضل او غور والد چا پلاس که ده تا اللہ پلاس که ده پخوا چې تاسو د تورات صحیح تابیدار وی و دا فضیلت تاسو دا سکڑو در کڑو او سی امت دا چال ورکو نبی علیہ السلام نا تاسو را او قرز و لئی او سی دا ف نبي صلى الله عليه وسلم ومتعان لثقه ورقه و تاسوه دار تکره که مسئل الحمار يحملو <تصفح> <تصفح> آئیو دا حدوم اسلام آؤتیتون دا دی وجنات وربا کرشی وطن تا پشاندار درجة چه تاسوه دار کرشوه دا وربا کرشی وطن تا پشاندار چه تاسوه دار کرشوه درجة ویابا زرورشی بدلل کی بتاسو بانه پدربار درخ پل کی چه تاسوه تو ملاوی لینو یا هنده کتابه ربكم هو هو ان الفضل بيد الله كيدي شويداه غران او ان الفضل بيد الله يقيلا غروالده الله بلاست کي دي ور کي دي راغتا چيرادو کي او الله يفر اخر سن کے باس کے کی. او دن کي پوي ذات وق يقط سوبرحمتي من يشاء خاص کي خپل مهربانه او الله ذل دل فضل العظيم خاوند فضل وي وا مينال او ذن کتاب والونا دي انتامانه بقنطار ده تمام پالیسی <سؤال> خیانت دي اصرار په خیانت باندې په خیانت کلکی از دې کتاب والاونه غوي انتامانه بقنطار کتید باریو ګرځا ده را په یو لوی خدانه باندې نو درکې ده تعالی را یعنی خب کشته خد دې دې ناغري کتید باریو ګرځا ده را په یو دینار باندې لا والذیل ته نه درکې دي لراتا بالکل اداله نذرکی بس کل قوندی ده په ها الا ما دم تعالی قائما مگر چې ته همې شپه بدونه ولاړ ټک ټک ټک کاکاز ما غوړپای کاکاز ما غوړپای نو بیا به دلSearchResult د دې و چې درکی چې نورو خلقو تپید بارکی گني درکی دی لا ځالی کا بیا نو هم قالو دار دی وجنا یقینا وای دی دلیل څه دی دای داوی لیسالینا فیلمین السبيل بیا میاں زمون دی مونږ دې چای دا میاں زمنګ دې د چایو او دا جماعت چونګې زمنګ دې موږ د چایو او دا مدرسه چونګې زمنګ دا موږ چونګې د چایو د مدرسه نو ثابت کړي د مدرسه او د ځان نو جوړ چې سچ اندې نو ټوله کته کوي چې د جماعت مقدار چې نا ټول کته کوي ویدا مال راواده دا مالو وسره او ادا خپل خدمت ته موند دې مړې جنازه دوا دا, دا خبری کو نو دې د عمل مون له سره روا دي مالی موزیو بدستي غاډي دا ځانته ام غازيانو یو امه تاسو موزیانه په مالی موزیو بدستي غاډي او الاو بلاو بګردنې نه دا امه مولا بوي وینیکیو بدیو بګردنې مفتدی مولا بوي امام یانو بوی الا بلاو بگردنه مولانا زال ک بیا نوم دار دی وجنا چې قینندې وای الهیسالنا فلمین سویل نیشترب مبانه پمالک فوردلامیاو کې صبیرن سلاماتیا وایقولنا وایدی وایقولنا اوایدی ار الله فالا باندې درو او هم یعلمون او دی کویگی بلا ذا سنذا معافا ده څو نوو په کار کړه معافا بیا دي چا چغرواله کوز ده الله دا الله وعده پوره کړه وتقا زان بس په بلوزای نه یقین الله ری منا مناکیل متقینو سره یقیننا غس کسان شوای غسل بلوس په پلو رواني او بسو ګندونو باندې کیسې او زمامولي نو داخلقته نشته له دا براخه را رض سوا فقرهت کی او نو خبرو ګيري سره الله ولا انذري لیم نو برلز قیاممت اوونپات کدي لرا وور مذابونه لم اود ل لاذاب درده اونکي من ملو پريهقین پதை ک خ مخ وړلا دا پلیز ص حریف نه پلیثذکررکي ش الله کتاب د خپل مخد دپاره سا راوي و را من نوم يقی زنضنا خ مخ وړ للا يلول سن تو بال کتابور ش سوجبپل ب کتابو اح س منل کتاب دا چې تو په دې باندې کتابنا یعنی ضروجنی مسئلےنا مساله جوړکا فما هو من الكتاب ده او نوې د دې کتابنا او وای دې هو من د الله داري طرفه ده طرف الله طرف نه او نوې د دې طرفه ده الله نه دا او وای دې په الله باندې ضروج دي ما کان له بشرین داله څوم پلیتی لیتی په نه کانو بندګانو ضروج جوړول وې دامون پیر بابا ویلی دي چې دا برادر راوړی او دامون تلویزو عامړي دي چې مونته برامدت شوي پیران دیانو پیران دا چلګي في سال سلام در روز ظهور کډو مریمي ابي باني در روز کډو ما كان لمشرن تدي مناسب سيوبندلرا شور کي الله در كتاب والحكم والنبوة والحكمه بويد دين يا طاقت د فيصلي والنبوته او پیغمبري او بيان بويده خلقتا شي شي بنيان زمويد الله زما زمابندگي کوي خدا ويرا شي شي الله والا ربانيين شيطان ضد الله والا خدا پرست ددي ووجنا چې تاسو خئ خلکو د کتاب او ددي ووجه چې تاسو درس کوئي ولا یامراکم او حکم نه ک دایک بنده تاسو ددیدې خبري چې جوړ کې د پاارشتتونا د پغمبارانو نظ موارد د شریت آیايا مر کوم آیا حکم ک تاسو با تا بالکوفره بکوفربانې پدين نه چې تاسو اسلام مسلماناني بعض زته مسلمونونه وایذا خذ الله اونثارکن نبينا ی او سممه پلیتیزی کرکي او ړزل ددي د تا بهداره د نبره چه خپل پیغمبرانم بلکه هاغه پیغمبر چې ټول پیغمبرانو نه الله دا غږي استيوا وعده استيوا ته دي پیغمبر نه هم سکی انکار کړي او اولی پاور کې هغه استيوا الله واضر پیغمبرانا هر کله چې درکم تاصل له کتاب او حکمت او پیغمبري او بیا را شتا استاد لوی شان والا پیغمبر نبي عليه السلام م د ول ما کوم رشتیا کوون ک داې چې تا سره دي لا تومنو نهبي نخام مخ تاسو ام را وړی پهباندي اوخوا مدد به کوي ددو والله ته ووی تاسو اقرار وکوو او تاسو په دیبانې لهزما د پ غمبرانو ټولو وي منږ قرار وو نووي الله فرشهدوګه او زیم تا سره د کون کوونکو نام فمنته والله نو ور نه ی او زورنه کتاب ووالهته څو چې واوري په ځدی واده پیغمبر نه وړي او امتي وړي دا امتي د پیغمبرانو نه واده دا داسې ولا کړه امتيانو نه شې واده د پیغمبر کواده نه ماتې خو څوک چې واوري د امتيانو نه بازه تا لیکو ځدی واده نه خدای دا فرمان ا فغیر دین الله سورنه په پرهودو اسلام باندې ا بيد دین دالانه لټای دی او الله لې تاسو دا یادار پاره سو او سوچ په اسمان کې د زمګه کې تاسو ان په خپل طبیعت باندې وقره نه وڅګلږي تاسو ان د شریعتو مسلو کې وقره او د کائناتي مسلو کې بیماری چې در باندې الله را ولین واپس کولې شي چې الله لکه کوي ان واپس کولې شي چې الله باران را ولي واپس کولې شي چې الله شېم کوي د دې باران کولې شي چې په دغه کې د اختیار نه نو په مونږه او د سترو جا او په قانون کې دوم اختیار نرسې نو چې تقوینی او مورته د غړې اخی ده نو تشریعت هم سکې ده غړې کې ده تا نو کرا وایله یور ځاون آراله یور ځاون واپس پکړې شي حقیقت د اسلام ایمان او بیان کې چپوشي او توا ایمان راولم پاللا باندې او پاګ باندې جناز د کرېشوی مونږ ته او پاګ باندې جناز د کرېشوی ابراهیم اسماعیل صاحب یاکوب اولاد دې تا او چې ورکلې شو موسی علی السلام صلی الله علیه و سلم په غرم وړاندې سره په عبدالدینا بالکل جداینه کومنګه په میل دی او تم کې دی نه او مونږ یو هغه الله کې او من یو طریقه غیر اسلام زور نه غچا تا چې اسلام پری خود يهوديت یا نصرانيت سکو را نو چې اسلام راغه قرآن راغه اوس يهوديت او نصرانيت راغستل دا کو دی دي داس سره دې نه چ یهودییت او نصرانیت په خپل وخت کې د الله لا پات شویدا او کیس اس آسمانی نظام شویدې پات شویدې نو چې کله آسمانی نظام د قران دراغستل نو رستورا راغستل, را... راغستل د قران دراغستل نو رستو راغستل شوشو حرام شو او کفر شو نو خود نظام د اکثریت جوړ شوی نظام دیم, دیموکراسی تیوکراسی دا و چی کم دنوی سنگسی شی جایز شی دا و بی طریقی لولا سی حرامی کاغا بی اکو جوزی طور سروی او کپکولی طور سروی کئی او حکم دا شریعت پریگ دی او دا غیب د بل راواخلی لکا بیدعات ہو او کپکولی طریقی سره اسلام پریگ دی او بل نظام جوړ کی لکه جمہوریت والا نا دانشی کیدلے دا غیب تو از درس و من غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا دینا او سوک چې ولوټئ بیر اسلامنا جوان تي راو ی نظ دی نن د جوان تي راړ نظامفل يبله من هو نو بالکل بقبول مکي شي دزننا نب اسلام ي منهه د سا مرنا ذامال س من هو فت او دغه بالکل برابر دي د نوب السلام ونا د ایات وظحتتي و من یستغی په من پوښښ <مان> ما لیتا منو من ما هغه د سې په امر نه غیر اسلامي دين په امر نه هازه ما ليس من هو رد فل يقبل وهو في الاخره من الخاسرين او دې په اخرت کې له تاوان یارونا دولصه په ليتي ارتداد څنګه به دا څوک یې الله او کو یشیو دې غواړي چې یقینا پیغمبر بالکل حق دی او راغلي دې ته صاحب او الله توفیق نور کې ظالمانو لا دا خلک دې سزا دې ادارا چې یقینا بدی باندې لعنت ده الله دې د فرشتو ذ خلکو ټولو همیشه وي بده کې لا خوف بونو ملزاز څنګه ورکړی شې دې نه سزا او نه بدی له دې ته دمو کړی شي الا الذين تابوا من مګرا کسان ته تو بو پلز السلام او درستي کا عمل پيوي بګر نه ورو بقره کې سو پيوي نو ولي ال ته خطاب يهودو ته اغه ولما اغه نور خلک خرابو دا پیران ني نه زبي پېرا نو دي چې څنګه نو ستر خلک پېدوکه کېدل دي به بيان نه کو نو وبيوي و سره را فا ان الله غفور الرحیم یقین الله راه به کوم کې مهربان ان الذين کفرو یقینا که سان تشکارو کو کو ز ایمانو خپلونا ثم ازادو کوفران بیا کلاخ شو کوفربان دي په کوفر خصو زیاد شو م تقخصو شو کلاخ شو نو لاند توباله هم بلکل وا قبول نکړي شي توبہ زده یی چې په کوفر کلاخته نو سبه توبہ قبول وشي صحیح ده کنه چې په کوفر تری د توبې لپاره خدای شرط ته چې کوفر بس کوي پرېګدي او د په کوفر تری کلاخته نو لاند توباله توبہ کوهم بالکل وا قبول نکړي شي توبہ راځي اولائک او مظالمون او دا خلک چې د دې کومران یقینا کسان سنت کار وکم شو او دوی پهاله دغه پر کې بالکل و قبول نکړی شي او اوتند دی نه دکواله د زمکه د سرو اگر کو جرمانه کی ور کډیل را اولائک اولائک لو مزابون الیم داخل خلک دې له عذاب ډډون کې او نه به دې له ریس تو کوم دالی دری مدینہ په ځمږه امامت په خراب شي زمږ ریاست ته شي خراب شي او زمون غړې تړې و خراب شي لکه څنګه چې عبدالمسیح ویلو چې اگر ورې ټکر او کړا مې زمون مفادات یې غوښته شي خراب شي فلن تنالوا البر بالکل نشيره سیدی جنا تھا او کامل نیکایته چې ایمان نه تر دې چې قربان کی آغ چې دې سستا سخوخی حتا تنفقو فلن تنالوا البر بالکل نشيره سیدی تاسو البران یکایته تر دې پوره تنفقو چولګو یتا سو ممم دا غنا د استاد خوخي چې خپل خوخ د قربانګړي نیوې نو خپاکېګا سہولیت فسیلټیز مفادات د قرباناول غواړي پوسنای چې بکيمي پماتم بقوم من شین اوا چې لګوي تاسو سسیزنا فن الله بیعلم یقین الله رې پاره باندې کویا فن الله بیعلم یقین الله رې پدې باندې کویا ذات فن الله بیعلم بل کله توامه د یاده ته په لټه ذکر کوي کله توامه کان هلل بنی اسرائیل طول خراقنا کان هلل بنی اسرائیل دیو ویده ځانته ابراهیمی وي دایش کالم یو د شیباو پرې سالت باندې موږ د دم نه لرو خدای اوجزی ابراهیمی ما او یاکوب علی السلام به ووخه نو کوڑا او د خوته درزو باسی په معلومیږي داتې د ابراهیم علی السلام په دین نه وي په دای ولا په پلیټای کې راولایتي راولې داسي څه کوي نه وي تاورات وګوره تاسو په ټولګي چې د حکم او د قانون سمسلې او د پرهیز سمسلې اوس غوخه سره حلاله ده غوخه هغه غیر حلاله کوته سره حلاله خو یو سره ډاکټر له ډاکټر ورته چې یو افتوبه تا ټک ټک وخه نه خوړي نو تاسو واجی دې دې تاره مو وايي یعقوب عليه السلام پرهیز کړو نو پرهیزان لسی دې او قانونو ځان دی په دین اول طعامی کانه اللی بنی اسرائیل طول خوراکونا اگر بنی اسرائیل اگر آغا چه بند کریو یا قبو علیہ السلام پر خلزان باندی مخکی دینا چه نازل کلشو تورات وطوعی غوری تورات ملو علی دیل را کتاسو رشتی نیئی نو فمن افتر علی اللہ الکزیم نو سوکتے چه جوڑ کی پا اللہ وانی دروف مباری ذالک فضل دینا نو دالی ظالمان ورطوعی رشتیا آوی لی اللہ فتوحید کی پرسالت کی او پتا د شبهادو کی فتر طولو کی اللہ سویلی دی حشتیا فاتسا بیون روان شیب دستور دیبراہیم شبیل کل دیو اللہو آنو دو مشرکانونا قبل تیراس کی, کی شو نو جواب دارے سوارلہ سو پلی تیم ذکر کی بیزمونگا قبلت سال بزا قبلینا مخ کدا نو چی قبلی مخ کشوان نو دنو مخ کشو نو جواب این آوالویتن یقینا اوالنے پور چوڑ کرے سے دخل کولا قام صافرے چو مکہ کی دی مبارک اند خیر و برکت نہ رکھ توحیدات بارد طول مخلوقات فيه آیات بینات فضیلت کم نہ نتھی فضیلت واضح واضح مقام ابراہیم مقام ابراہیم کم نے اوزوق چدان نہ چے تام دی وے پامن اور اللہ اعلی الناس دی وینہ لللہ دا اللہ ظارہ خلق قربان حج کول بیت اللہ شریف ومانس تو ايله سويلا تاچا چوزبر شيده دلاره او چاچ جنکارو کو يقينا الله ربي كورواز مخلوقاتو نا قل يا لال كتاب تاتمذ كر کوي دني مضمون او قل يا لال كتاب فرق يم يا لال كتاب اوش بيارو و ذا كتاب ول انکار کوي دعتن الله نا او الله ري غوا پارس چکو يتاسو قل ور دوه و ذا كتاب والو ولي باناي فيل السما بولتي اصوادن سبيل الله تا الله تعالی نه خلق باندې په کیسه ما قسم شوبها ته خلق کله یو شوبها شي کله بل شوبها شي کله بل او ارڅو وایو کتابوالو اول بندوي تاسو خلق له دین د الله نه عارف تعالی را چیمن راولې اول بندوي تاسو د دین د الله نه غسو چیمن راولې لټوي تاسو دلته راکاګا یعنی سکالات پکې راوځي او تاسو یې پویا و مولیان اونه د الله نه خبردار شي کوی تاسو نو یا یو لذينا امنو فين زلص قلتاج بچا کی نو دا یارانې قابلیت ادل بیا عمله صلات کې سکړي ور کړو مولاي سه پاک بار او دا دا مال دي چې وی هم سے سه دوستانه تعلقات چاہتے ہیں چاہتے ہیں ای ماندارو ان تو تیو فريق من الذين كتا سومنا فريق ان دی وی ډللا کتا ما چورګل شو د کتاب یردوکم وا پسو غیثار او تاسو لورا قل دی مانوستا او کافران او سره انکار کویتااسو وان تم دتلا علیکم تاسو په يهودیت او نصرانیان او څه کوي په پیرانانو په انگریزانو تاسو لا کړه كله قران او پیغمبر څه کړی در کړی سره او تاسو جین لستله چې په تاسو باندې آیاتونه د الله او په تاسو کې د الله پیغمبر دی یعنی سنت بچا دی پیغمبر او تاسو چې مونږ له وګولې په قتا دودی الا صراط المستقیم یقینم روان کړی شوه